Pasme în limba română Mâncăm ce plantăm A fost odată un sat mic în care locuiau doi frați, James și Jordan. James era cel mai mare, dar era foarte răutăcios, nepoliticos și aspru cu toată lumea. Uuuh, dudă din calea mea! Ce ce politicos? Băi, tu îmi stăteai în cale! Îmi pare rău, doamnă! Hm. Tatăl tău e foarte norocos să te aibă, Jordan! James e prea răutăcios! Da, Jordan era opusul fratelui său Era amabil și grijuliu, după cum a spus și femeia Și își iubea tatăl foarte mult Tată, am adus fructele pe care le voiai. Mulțumesc, fiule, James! Poți să-mi le dai, te rog? Merg să mă întâlnesc cu prietenii. Scuze! Oh, poftim, tată. Ascultă, James, orice plantezi, mănânci. Ține minte asta! Cum adică? În fine, eu plec. Nu-ți face griji, tată. Sunt sigur că în adâncul sufletului său e blând, da. Într-o zi, tatăl celor doi s-a îmbolnăvit foarte tare și le-a spus. James, Jordan, nu cred că mai rezist mult... Vreau ca voi doi să împărțiți acest pământ egal între voi Ce? Tată, nu spune asta! O să te faci bine Ține-ți minte, familia este foarte importantă după câteva zile, a murit, lăsându-l pe Jordan cu inima frântă. În schimb, James era nervos. Eu sunt fiul cel mare. Tata trebuia să-mi lase mie totul. Ar trebui să obțin acest lucru prin lege și să-l dau afară pe Jordan. Și chiar așa a și făcut. James, ce vrei să faci? Pe vin că eu sunt fiul cel mai mare, eu primesc totul, să știi. Nu avem destul cât să împărțim așa că pleacă Dar unde să mă duc? Ce voi face? Dar lui James nu i-a păsat A râs și i-a închis ușa în nas lui Jordan Jordan nu știa ce să facă Dar a decis să plece și să înceapă o nouă viață în altă parte Curând a ajuns pe un pământ sterp, la o casă dărăpănată a mers în satul vecin și imediat și-a găsit un loc de muncă. Cu puținii bani pe care îi economisise, a reușit să repare casa, a arat pământul și la scurt timp și au întemeiat o familie. Dar, într-o zi, Jordan și-a pierdut locul de muncă și nu mai aveau bani în familie chiar deloc. Ei bine, mulțumim lui Dumnezeu că avem pământul să ne țină în viață! Dar, după câteva zile, o foame te s-a abătut asupra pământului lor și familia a suferit îngrozitor. Jordan a încercat să se angajeze, dar fără succes. Ce vom face? Au trecut două săptămâni și mai avem foarte puține prin casă. De ce nu-i cere ajutorul fratelui tău? Tati, mi-e foame! Oh, ia de aici, fiule! Mănâncă tot! Da. Cred că așa voi face. Și a plecat spre casa fratelui său. Acolo, James a deschis ușa și a râs în față. Ha, ha, ha, ha, ha. Ca să vezi, Sărmanul Jordan, e doar un cercetor acum. Ai venit aici crezând că te voi ajuta. P păi nu vei face? Bineînțeles că nu, nu mai am nimic de-a face cu tine. Pleacă și nu te mai întoarce. <laughs> a trântit ușa în fața sălmanului Jordan. James era foarte fericit de viața bogată pe care o ducea. Nu s-a schimbat deloc, era tot o persoană rea. Jordan se întorcea spre casă trist când a văzut un șarpe care era gata să atace un pui de pasăre. Oh, nu! Micuța pasăre este în pericol! Oh nu! Micuța pasăre a căzut într-un tufiș și Jordan a văzut că s-a lovit la un picior. Vai, sărmana pasăre, nu fi speriată! Ce aș putea să fac? A luat puiul de pasăre acasă ia a îngrijit piciorul și l-a învelit cu o bucată de pânză și s-a asigurat că toată lumea va avea grijă de ea. În câteva zile, pasărea era sănătoasă și a zburat fericită. A înconjurat casa de trei ori, apoi a zburat departe. Ce creatură, gingașă! Dar, dragul meu, trebuie să găsim o cale de a obține mâncare și repede... <coughs> Într-o zi, în timp ce Jordan se uita trist spre pământul său, a auzit un sunet familiar. Mm. Mm, salutare, pasăre mică! Micuța pasăre, pe care Jordan o salvase a aruncat câteva semințe pe sol și a zburat. Ce a fost asta? Uh. Huh? Chiar atunci, pământul a început să vibreze ca la un cutremur și din pământ a ieșit o plantă de pepeni. Tati, uite, ce pepeni ureaș! Wow, să-i luăm înăuntru, nu? Au luat pepenii în casă și toți au așteptat ca Jordan să taie o felie Dar în timp ce tăia, toți au rămas uimiți când din pepene au căzut monede de aur Oh! Oh, Dumnezeule! Ce mult aur! Mă întreb dacă și ceilalți sunt la fel A mai tăiat unul și din acesta au căzut pietre prețioase Ce plictisitor! Nu putem mânca asta! Oh, dragule, este cu atât mai bine! <laughs> Jordan a vândut aurul și pietrele prețioase și în curând familia lui era din nou fericită. Într-o zi, când îi spunea unui sătean curios cum s-a îmbogățit, un prieten de-a lui James era în mulțime. Acesta... A mers și a spus totul lui James, care s-a enervat și mai tare și lăcomia a pus stăpânire pe el În ziua următoare a mers în pădure hmm, Unde găsesc eu o pasăre cu piciorul rupt? Nu? Chiar atunci, pe pământ, era căzută o pasăre cu un picior lovit James a ridicat-o. Micuță pasăre, o să te ajut numai cu condiția să mă ajut tu pe mine. Ha, ha, ha, ha. James a luat pasărea acasă și i-a bandajat piciorul. După câteva zile, aceasta își revenise și era gata să zboare. Pleci? Nu uita trebuie să te întorci la mine cu bogății mai mari decât al fratelui meu. Înțelegi? Pasărea s-a uitat la James și cu ochii săi inteligenți a văzut că James era o persoană foarte, foarte rea. Zboară! Haide! Adun bogățiile! <laughs> a doua zi, James aștepta afară întoarcerea păsării. Într-un final s-a întors, iar James era în extaz Ia, yeah, în sfârșit! Vină și plantează maurul și ciuvaierele! James a privit cum semințele au căzut pe pământ Iar în curând acesta a început să tremure și au ieșit niște pepeni uriași Dumnezeule! Trebuie, ăștia sunt uriași! O să fiu bogat! I-a luat pe toți în casă și a tăiat unul. Dar, în loc de monede de aur, au ieșit zeci de păianjeni uriași. Păianjeni! Ce? Unde sunt monedele mele aurite? Poate că sunt un al doilea pepene. L-a tăiat și pe cel de-al doilea cu gândul că va găsi bogății, dar de data asta au ieșit șobolani uriași. Șobolani? Nu! Soția și fiul lui au fugit țipând, lăsându-l pe James complet derutat. Bă, încă unul, al treilea e întotdeauna cel norocos! A tăiat și al treilea pepene, dar din acesta au ieșit cei mai mari și înfrocoșători cerci pe care i-a văzut, a fugit afară, speriat. S-a alăturat familiei lui, afară, speriat și confuz. A urmărit cum ceilalți pepeni se sparg și din aceștia au ieșit roiuri de insecte. Casa mea! Pământul meu! nu! A urmărit cum tot ce câștigase prin lăcomie îi este distrus și transformat în praf Acum ce facem? De ce nu cere ajutor fratelui tău mai mic? James nu voia să apeleze la Jordan după felul în care l-a tratat pe acesta Dar altă soluție nu avea Și-a înghițit rușinea și a mers la Jordan Jordan! Jordan! Te rog, ajută-mă! James, ce s-a întâmplat? Ce ai pățit? James i-a spus totul lui Jordan, cum a fost invidios pe el și cum acum îi părea rău pentru felul în care s-a comportat. Jordan, îmi pare rău pentru felul în care m-am comportat. Nu ar fi trebuit să te dau afară din casă. <gri> James, este în regulă. Te iert pentru tot ce ai făcut. Ești fratele meu până la urmă. Să mergem și să te ajutăm cu casata. Oh, ești cel mai tare, frate! A doua zi, în timp ce cele două familii lucrau împreună, James părea fericit. Atunci și-a amintit cuvintele tatălui său. Orice plantezi... Mănânci! O, oh, oh, e adreverat tot ce mi-ai spus! Mm. Am plantat lăcomie și ură în viața mea și am primit înapoi numai distrugere. Astfel, James a învățat că dacă plantezi cu intenții rele, o să primești numai rezultate rele. Și dacă plantezi cu intenții bune, viața o să te recompenseze cu lucruri bune.